Puncte de reflecție. Bine v-am regăsit, dragi prieteni. Ne reîntâlnim în această dimineață cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Revine la microfon Vitalie Enache. Bună dimineața, bine ați venit, domnule Gherasim. Bună dimineața. Pentru a doua oară ne reîntâlnim după alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie. Reprezentanții partidelor politice pro-europene venite în Parlament la Chișinău și-au desemnat deja negociatorii pentru formarea unei noi guvernări și vom porni chiar de aici pentru că săptămâna trecută, inclusiv la edițiile forumului radio pe care le moderați ascultătorii și-au dat cu părerea în prevința modului în care trebuie să negocieze partidele pro-europene crearea viitoarei coaliții de guvernare. De la ce ar trebui să, prin, să pornească, spuneam, de acel acord de asociere pe care Republica Moldova l-a semnat ratificat ulterior cu Uniunea Europeană și unii dintre analiști spun că tocmai de aici ar trebui să pornească negocierile chiar în condițiile în care acum se discută mai mult despre ce fel de funcții și ce partid le va obține respectiv. După o săptămână, postelectorală, electorală, ce putem spune în această privință, domnule Gherasim, de unde trebuie să pornească respectivele negocieri care, spuneam și mai devreme în această ediție matinală, au demarat într-o primă ședință luni cu uh, cei delegați din partea celor trei formați în politice? Eu cred că trebuie să pornească de la... Ideea de care s-a condus electoratul când a revotat aceste formațiuni politice de a asigura integrarea europeană a Republicii Moldova, asta însemnând ca Republica Moldova să obține treptat calitatea de stat membru și mai apoi calitatea de membru cu drepturi de pline al Uniunii Europene. Ori condiții sunt foarte și foarte prielnice. După rezoluția Camerei Reprezentanților a Senatului American care critică Rusia pentru că împiedică parcursul european al Georgiei, Ucrainei și Republicii Moldova. Iată că și cancelarul Germaniei, Angel Merkel, în aceste zile face o declarație în care la fel învinește Rusia de destabilizare situației pentru a deturna Republica Moldova, Georgia și Ucraina de pe calea de integrare europeană. Deci două capitale, doi poli politici își manifestă aceeași îngrijorare și aduc aceleași critici Rusiei pentru uh, încercările ei de a reveni la tactica hegemonismului și a imperialismului uh, velicorus. În privește formațiunile aflate în negocieri pentru că și-au delegat reprezentanți care lucrează asupra unor uh, documente. Eu cred că ele ar trebui să pornească anume de la această idee la care m-am referit uh, chiar în primele cuvinte să uh, elaboreze și să e, consfințească clar, chiar în preambulul sau în primul capitol al unui acord de, de, de alianță, că scopul Republicii Moldova pentru, sau scopul guvernării pentru, sau scopul acestei alianțe, alianțe pentru următorii patru ani este de a obține calitatea de membru candidat, de candidat pentru, pentru a accede e, la statutul de, de membru cu dreptul de pline al Uniunii Europene. Deci, pentru a obține statutul de țară candidat. E, pentru că mai departe deja se va vedea cât va, dura, cât va dura această procedură, însă statutul de candidat schimbă paradigma, schimbă deja relația Uniunii Europene cu Republica Moldova și, dacă vreți, presiunile Uniunii Europene asupra guvernării în sensul că aceste presiuni vor obliga partidele aflate la guvernare să întreprindă măsuri, oleori, până la sânge, pentru a realiza angajamentele și pentru a realiza ceea ce solicită Uniunea Europeană, reforma statului, reformarea statului, reformarea guvernării, reforma justiției și eradicarea, eradicarea corupției. Obținerea Statutul de candidat implică deja o mai mare încredere din partea investitorilor. Ceea ce are nevoie, Republica Moldova, este o mare, o mare investiție venită din, din partea tuturor statelor care doresc să investească aici cu scopul de a dezvolta și ajuta Republica Moldova să-și ridice standardele la, de producție, dar și deci standardele de viață ale oamenilor la nivelul hai să spunem așa, uh, unor uh, uh, uh, cote acceptabile europene. Nu putem să spunem că să trăim, vom ajunge la jumătate sau la, 50%, la 70% din standardul de viață, dar oricum, pentru că și China acum a devenit prima putere economică a lumii, conform bilanțul lor femei, depășind uh, Statele Unite cu... Uh, vreo 200 de miliarde de, de dolari volum de producție, dar produsul intern brut al chinei pe cap locuitor, este de rupă din produsul intern brut american pe cap locuitor. Asta este nivelul, asta este diferența. Poți produce foarte mult și ai o țară săracă. În Republica Moldova cred că alianța, cel de-al de -al doilea punct, ar trebui să, să, să stipuleze crearea condițiilor pentru ca cetățenii Republicii Moldova să-și poată asigura, să-și poată asigura un trai de cen prin crearea locurilor de muncă și așa mai departe, plătit, și așa mai departe, dezvoltarea economiei, industriei și, și creșterea PIB-ului pe cap de locuitor. Dar ca să revenim, astea două puncte cred că sunt esențiale, pentru asta au votat oameni și astea sunt îngrijorările cetățenilor. Dar dacă să revenim la primul punct, ceea ce spuneam eu, obiectivul stară candidat, până la finalul acestui mandat, care va fi 2018, uh, Ar putea să fie acea medie La care ar putea să ajungă Ar putea să fie acel consens Sau media consensul La care, la care ar putea să ajungă toate cele trei informațiuni Reamintim PLD ul Și a propus drept obiectiv electoral Net, clar, uh, fără uh, discuții Și univoc În până, uh, până 2017 obținerea statutului de candidat Și în 2020 obținerea statutului de țară membre A Uniunii Europene Partidul Liberal, obținerea statutului de țară membre a UE și NATO, fără anumite termene. Partidul Democrat, și-a stipulat doar atât, va susține puternic integrarea europeană a Republicii Moldova. Pe de altă parte, mai jos, Partidul Democrat scrie, va susține categoric deci, neutralitatea nu, nu, nu neutralitatea ci o relație strânse de prietenie De colaborare cu Federația Rusă Acea punte de cu legătură cu pe care Rusă. a pedalat da. și în campanie electorală Acum a să ajungă la un omitor comun Hai să ne fixăm un obiectiv Ceea ce, ceea am... ce ne apropie mai mult Și ceea ce ne scindează Să lăsăm mai pe, pe altă dată este, este, este un angajament Măsurabil Dacă se, se stipulează un termen anume este un angajament comun dacă se stipulează acest termen să nu pățim cum data trecută Te amintești când Partidul Liberal Democrat Iurelian, care era atunci și ministru de externe stabilea că în 2012 vom obține regim de liberalizare de vizie. ei n-am obținut, peste o lună apare Marian Lupu și Elian femeia pe, pe, pe Iurelian că și întreaga sa politică externă că iată, a promis și n-au făcut adică să nu, să nu se întâmple așa sau să apară Mihai Gimpu cu Uniunea Europeană 2050. Eu vreau să să amintesc și să ne amintim cu toții că anume aceste termene pe care le, le, le, da. le stăbela și ancă și, și felat, e, erau niște obiective mobilizatoare pentru societate și deci, oamenii așteptau ceva să se întâmple, chiar dacă s-au întârziat și cu liberalizarea regimului de vize, eliminarea viziei pentru modul de bine și cu semnarea acordului de asociere, bun conjunctura a, a, a facilitat semnarea acestui acord, dar oricum scepticismul exista chiar în interiorul acestei agenții. Acum, dacă vor, cetățenii vor ști această alianță vine cu un obiectiv concret, obține uh, statutul de țară candidat, atunci nu mai poți vorbi cetățeanului despre Uniunea Europeană care spune ceva efemier, ceva teoretic. Acum îi vorbești despre ce înseamnă țară candidat. Ai un obiectiv de la care derivă și uh, deci, uh, explicațiile pe care trebuie să le dai populației în fiecare zi și de aici stabilești niște obiective foarte concrete pentru că știi ce înseamnă să, să, să solicit, să, nu să scrie doar cerere, dar și să garantezi că această cerere are un suport real și angajamente reale pentru a obține statut de țară candidat. Avem acolo de asociere. Iată și planul de guvernare. Un schelet p al planului de guvernare. Păi da, există fi? un guvern de da. trebuie să elaboreze uh, Iruși, era vorba că se elaborau deja politici, o strategie de implementare a acordului. Asta ar fi strategie de, de, de, de, de, de, de, de, de implementare acordului de asociere cu termene, pentru că în acord sunt termene foarte clare. Până atunci facem asta, până atunci facem asta, facem asta, facem asta. Eu cred că, în primul rând, ceea ce ar putea uni și a le transforma în parteneri sincere pentru a asigura integrarea Republicii Moldova este un termen. Că va fi atins, că nu va fi atins, dar este un obiectiv. Pe de altă parte, psihologia socială a Republice Moldova mai așteaptă și mai are, mai are nevoie de aceste, aceste termene foarte și foarte concrete. S-au deprins. Cinci în anul, patru ani jumătate. Care sunt votanți care au rămas? Niște obiective palpabile pe care să le vadă oamenii. După care să fie verificată puterea. Puterea a fost taxată pentru că au promis 100.000 de locuri de muncă. Bun, au realizat numai de vreo de mii. Au făcut ceva, dar oamenii pot compara. Au promis că pensia va fi... Minim atâta, premii, acum cât e, nu știu, cât e pensia medie, Mai, uh, pensia minimă. Adică sunt niște chestii pe care pot fi măsurabile. De aceea, pentru a elimina orice dubii, toate cele trei formațiuni trebuie să cadă de acord, când prea mult, părțile semnatare acestui acord își asumă obligațiunea de a uh, asigura realizarea obiectivului principal câte 2000 18, să admitem, obținerea statutului de țară membru candidat al Unii Europene. Asta va vărsa claritate și în societate și în relațiile cu Uniunea Europeană și cu partenerii externi, Oamenii cei vor ști ce vor ești. Al doilea punct. Conținutul acestui acord. Conținutul acestui acord trebuie să diferi radical de conținutul ultimului acord. Partidul Liberal, Reformator și mai departe. Pe ce nu era acord, era condamnare la moarte. Era, un, era o hârtie... Deci, un eh, șantaj pentru guvern. Ar trebui să revin la textul inițial al acordului de acum eh, patru ani, că el era mai, de mai democrat, mai liberal și mai liberal-democrat. Asta era, deci, ca o inchiziție. Dacă un partid, un membru unui partid, eh, sau dacă filat, să uită Chioriș la, la, la lupul, lupu, deci eh, poate solicita eh, căderea guvernului. Eh, dacă lupul, să uită Chioriș la filat, deci felat poate solicita e, coderea guvernului. Deci a pus niște niște... A, sunt încalcate principiile democrației în genul în societate. Adică partidul din alianță nu au voie să criticiți. Achei o Dar de ce nu ar trebui să, să aibă voie să partidul partidul din Să-și facă obiecții? Să nu ajungem la situația lui Lazar? Nu l-am criticat pe Lazar, da. Și unde am ajuns? Acum nu-l vom să picandu-o vin de calea ferată. Unde vom ajunge? Stați-o un pic. Există, prin, există în afară de acest, de acest document, există libertăți. Drepturi. Există Constituție. Nu facem un document aconstitucional sau mai, mai superior decât Constituția. Nu punem guvernul într-o situație de, de șah permanent, de șantaj. Că dacă cumva, premierul Leancă, dacă va fi prim-ministru, deci îl critică pe Cando, pentru că vinde a referat fără să știe nimeni, gata, pică guvernul. stați un pic. Ceea ce a fost, a fost un acord de șantaj eu cred că nu știu ce l-a impus, dar a fost o mare gogomărie, l-am citit. Deci, că n-ai voie să votezi cu altcineva ceva pe dacă se, se depinde ce votezi. Trebuie să-ți pripulezi, nu votăm stai, da. stai, nu votem asta, asta, asta, dar nici probleme economice, poți să le votezi, dar dacă un din alianță nu este, nu este de acord. De ce n-ai vota? De ce nu s-ar vot, vota împreună cu comuniștii, de exemplu, lege cu privire la finanțarea partilor sau lege cu privire la, la, la, la, la în, uh, transparența deținătorilor de posturi de radio și de televiziune, dacă nu vor democrație, de exemplu, sau invers. Domnul Igerasim, ca să nu fie un acord de șantaj, după cum spuneți, nu ar fi binevenit prezența acum a, a unei organizații internaționale de tip ULEX despre care am mai vorbit pentru a Începe o, un fel de monitorizare de pe acum Pornind le... de la negocierile care se duc Pentru că tot în față stau uh, fenomene precum lupta cu corupția Avem nevoie de uh, făcut regulă în justiție Și probabil de pe acum că vrem ori, ori nu vrem Oricum se vor împărți anumite funcții și ne gândim și noi de la ce fel de principii și, și valori vor porni acum. Probabil au, deja au deținut anumite ministere, mă gândesc că ar fi bine să evalueze activitatea fiecărui minister în parte. Domnule, dacă respectiva formațiune politică și-a făcut treaba în mare măsură la acel minister, poate merită să continuă aceeași formațiune cu... Să conducă aceeași instituție Dacă nu, haideți, mai revedem lucrurile Am vrea să se negocieze Spuneam și săptămâna trecută Cât uși de puțin transparent Și invoc o dată în plus Prezența sau necesitatea prezenței Unei asemenea organizații Despre care spunea și Premierul, premierul Iurie Că la un moment dat Cât privește elecțiul Voi reveni un pic mai târziu Cât prevește evaluarea. Evaluarea activității ministerilor Ea poate fi făcută De fapt, electoratul a făcut această evaluare A guvernării, pentru că Au reprezentat da, execut... de ex -până ex -până a... Ca să continuăm acea temă Pe care o abordați Mă refer un pic mai Cât peste, peste 40 secunde Există ministerii suficiente Pentru toate trei formațiuni Eu cred că Pretenții mari n-ar putea să fie Să existe la miniștri ce aici s a întâmplat, perturbările s-au -au, -au, -au făcut mai ales pe segmentul foșturilor miniștri Pele și Pelele. Pele ar putea să știa miniștrii din 2010, ministerele. Nu cred că ar putea să predindă la mai mult. Pentru că ce ce au urmat, caracteristicile pe care a făcut domnul Gimpu, poștilor săi miniștri, Marinuț iată că spune că are ceva de urmă și a, luat, a intrat în PD deja, și pe alții au sosit la pelerie, adică cum, a, folosind de, de, de, de, de, jargonul politic al domnului Jimbu, au trădat, au furat și au trădat sau ceva, e, cred că trebuie să-și ia aceleași ministerie. Dar și n-ar putea, putea să pretindă la nimic pentru că miniștrii propuși de pelerie sau au compromis și au fost compromiși și însă, procedura de selectare și acestor miniștri a fost compromisă de domnul Ghimbu care le-a dat caracteristici fiecare Păi, oameni, nu poți Bun, a fost o gafă enormă a acestui politician când spunea că pe l-am luat la pătlăgeri, pe aici l-am luat la de gândari de coloradă, pe adică de jos am ridicat. Păi stai un pic, nu poți să ridici de jos pe oricine și să-l faci ministru. N-ai avut pe cine? Sau ce s-a întâmplat? Sau cum? De deci a fost o mare eroare a domnului Ghimpu. Acum orice ministru care va fi înainta de domnul Ghimpul ar putea să se ia sub semn, întrebări, că l-a luat de mai l de sub pătlăgeri, sub fișuri și l-a pusă. A, a pe ministru trebuie să ai experiență, experiență abilități, totuși. Nu chiar poți să iai pe unul de la gândaj de și și îl faci ministru, domnul. Și, dar nu e asta. Mai departe, ar putea să, să ei... În interior ar trebui să se stipuleze deci următoare principii. Încredere totală. Și dacă doresc să dea organele de control, să le dea comuniștilor și socialiștilor, opoziției să le propună. Ar fi o treabă. Ar fi un risc enorm, dar ar fi o treabă. Dar așa să-și să ceară unul tu data trecută ai avut cu mult de milimii, eu leac să controlez pe adică să-și aceste, să aibă loc această redistribuire doar pentru că avea mecanisme de control reciproc, este, cum să zic eu... Pe fundalul provocărilor este să oferi organele de drept socialiștilor? Ar fi o mare lipsă de maturitate politică, o mare, cum să zic eu, o mare nedumerire o mare nedumerire. Pentru că pe, pe, pe care principii ar construiște această alianță când pleci gheaga de la celălalt, lumea, trăpalii pe peste, și peste, și peste, și peste, și Nu e vorba din părți gheage. Ei sunt o alianță. Ei nu trebuie să creadă că dacă lupul și ia procuratura, ghimbu își ia Ministerul de Interne și filată și-a CNA-ul, deci ei ar trebuie să se pretindă la aceste, la aceste instituții, doar pentru a le folosi ca măciucă pentru a bate partenerul. Principiul ăsta este eronat, este greșit din start, profund greșit, pentru că există separația puterilor în stat. 40 de secunde. Iată ei, cum e, e momentul. Pe Hai ei trebuie tre tre tre să controleze, deci puterile separate din stat, depolitizate. CNI, CNA, Procuratura, Justiția trebuie să fie separate. Dați -le șeful Și ca stat, să fie separate, revin la acea misiune acum, internațională acum care să monitorizeze. Acum despre, în... despre, în... da. despre această misiune e, e, a Uniunii Europene, lege, Eu Elex, legea Uniunii Europene, sau cum se traduce. Uh, Premierul Iurelianca a făcut un demers către Uniunea Europeană, deci a inițiat negocieri ca e, această e, unitate, subdiviziune a Uniunii Europene, să-și trimite reprezentanți în Republica Moldova. Există o practică a prezenței acestor reprezentanți, deci ei vin aici și sunt repartizați în toate judecătoriile sau la procuraturi și au dreptul să supravegheze ei nu fac justiție, de se supravegheze cât de corect a fost înțiat dosarul, cât de corect se desfășoară ancheta, cât, de uh, uh, deci, cât de corect a fost sentința. Și raportează după aia Comisia adică Europeană a fost A fost sentința, a fost sentința ei verifică. Și a dat rezultate în, în Eu cred În că... România se văd ce acum rezultatele. Eu cred că... Acest, acea... Eu cred că... Bun... Treaba asta a declarat la postul nostru de radio, cred că pentru prima dată, acum și domnul Karbov, uh, vicepremier pentru integrare, într-o într -o emisiune uh, de acum o săptămână. Uh, și cred că Uniunea Europeană va trimite, va trimite această, uh, acest desant de justiciari europeni care vor fi găzduiți de fiecare judecătorie trebuie să vină la insistența autorităților de la Chișină, pentru că Treambosescu a făcut-o în calitatea sa de președinte al României când a invitat această misiune care să lupte sau să ajute la lupta cu corupția. nu e vorba de insistență, e vorba de invitație. o înțelegere un acord, baza căruia. De ce nu primește salarii, și nu au nimic cu treaba asta. Deci că ei vin și își fac treaba. Ei supraveghează dacă judecătorul Cutari, Nogai, a avut probe destule. Se decide spre stimulării atacul, a a, dacă, atacului Raider supra băjurilor din Republica Moldova. Dacă n-a făcut 2 plus 2, 3 sau că 5. Și acolul Nagai a dat ani cu suspendare. Stai acasă omul, bine-mersi, și, și, și trăiește viața fericit. Suspendare. Deci, de ce cu suspendare? Nu înțeleg. Dar... Și atunci, ăsta de la, la guvernare vor fi ar, de acord. Toți să invită o asemenea misiune pentru că, pai, mai pai, spuneam, cei care... Dacă tot luptăm cu corupția, e clar că cei corupți nu prea vor să se întâmple ceea ce s-a întâmplat și se mai b întâmplă b în România. B Italie pentru că îți scot b cazurile de fraudare stai stai sau de încălcare stai a stai legii de, de ani de zile. Stai pe pic, cine sunt cei corupți? Acum fiecare are dreptul la... B acuma, e prezumția nevinovăției, nu poți să operezi cu numele. Da? Pe cei corupți dacă presupunem că cei corupți se află în eșalonul, uh, celor partidilor care au, au uh, facă acum această alianță, pe le, de pe le, atunci ei își ațumă riscuri. Pentru că uh, au numit uh, ori cu capa, ori cu piatra de, de, de cap sau cu capul de piatră. Uh, nu fac treaba asta electoratului de afară prin doi ani. E, e lungă, o altă, altă e conjunctură fac... față de 2009-2010. chiar pentru... altceva. Pentru că s-a mimat integrarea europeană chiar de la 2003. Nu s-a mimat acest nimic, acest. Vitalie. Eu cred, nu s-a mimat. Că dacă Bine, se, haideți s-a da, da, mimat că, lupta că, cu că, că, că, că, corupție. Că dacă, dacă s-a mimat, deci nu înseamnă amacor de asociere. Dar lupta nu, cu corupția, -a, cu corupția pe eu nu zic s-a mimat. Lupta cu corupția a fost politizată. Deci, și Pei dumneavoastră, acum spuneți despre acest judecător nogaic, cel care stă bine mersi acasă, pe, nu s-a mimat? Pe, nu s-a mimat lupta cu corupția Lupta cu corupția a fost politizată adică a fost folosită în interesul politic al celor care și-au repartizat și aici ajungem la repartizarea ministerilor, fotorilor, departament cei, cei care și-au repartizat, s-au și cumparat cum să era vorba procurorul general, de exemplu 2 milioane, cei care și-au repartizat aceste instituții Uh, și în măsura în care uh, au, au avut nevoie de aceste instituții, le-au și folosit. Amintiți-vă uh, de dosare intentate de CNA, atunci înainte de mitre guvernului filat. Unde sunt acele dosare? Unde este cel adrucului Chetralu, parcă era uh, comisar Catani, pe la televiziune, do răsfăia dosare la publica TV în direct. Și mai, unde sunt ei? Adică niște indivizi accident, puși acolo ca să servească, și-a făcut treaba și cum dacă le știți, prin câte un polițist cu poli poli 200 de, de euro. CNI-ul. Cum ajunge la un deputat și ministrul îi termină termină Deci, cine l acta cel de CNI cu casă cu opt etaje? Mai sunt și oameni mai mădește în Moldova că, că, care ar putea să fie șeful CNI-ului. judicatorii scurți un pic. Vedeți că șeful statului tot nu semnează că 7, 8, 6. Deci, e toți din sistem. Domnul De Mofte a exclus că, că în sistem vreo de 20-30 deja. Alți au mai plecat. Se curăță sistemul. Dar sistemul este atât de corupt și perfid că nu se poate autocorupție. Și atunci spuneam, că justiția justiție băgă, îi aducem pe, la uh, Iulex. Uh, Lupta cu corupția. Aștia, dacă nu declanșează luptea cu corupția, electoratul lor, îl dea, uh, uh, vorbesc de PLDM, PL și, și PD, electoratul lor îi, îi taxează într-un an jumate-doi. Este clar. Mai departe, dacă uh, aceste structuri CSM, CJ, CNA, CNI, Procuratura, mai sunt repartizate și de data asta, ăștia pot să-și a rămas bun la mandat chiar de, de, una, de la legile uh, locale. Înăzvierile, natura o să-ți scrie de alegerile. Chiar cum? Păi, uh, o schimbăm. Uh, uh, uh, Vreți cu... să spuneți că trebuie să treacă În mâinile unor recruați, probabil? Nu e de vorba de tehnocrați, Trebuie să treacă uh, uh, în alte Formulă Fără partajare În alte formulă de selectare și de numire În funcție Adicum, Eu cred că trebuie refuc... Te Cu votul la două treimi parlamentari Sau să fie, uh, să fie Substituit si domnul Nicolae Timofte președintele Republicii Moldova Să se facă aceste mâinile în lege Legea CNA, legea e, e procuratura să fie adoptat în Acest proiect de lege Care rezolvă mai, Gerasim, mai multe probleme E clar că nu va fi adoptat-o asemenea lege. înainte de a nu se cere Cât timp are la dispoziție Guvernul să, sau primul ministru Să își reprezinte ministrii. Credeți că nu. poate fi modificată Legea înainte ca Vitali, să avem un guvern Vitali, tu nu vrei să Tu nu crezi că vom combati corupția Până la anul nou Noi vor deci a, În 30 de zile de, deci, până la, 30 până la 30 decembrie, maximum, trebuie să, să fie investit Parlamentul, să înceapă activitatea. Exact, după asta vor după, fi după Repartizate asta, respectivele funcții. Nu, după asta vin aceștia cu funcții, Le votează cu 55 de voturi în Parlament, investiți guvernul cu 52 de voturi și la revedere. Guvernul lucrează. Altceva, ce vor face, care venim la subiectul de asta, ce vor face ei acum? E cred, trebuie să anunță. Deci, vom modifica legea astfel ca. SIS-ul, e procuratură să fie cum? Cui să aparțină? Iar până atunci să fie cum? Să nu fie partajate. Bine, păi, dar până peste, la modificare aerobic, legii, cum? Dar, păi, dar nu poți să faci nimic azi, cu unui Parlament. Iar până la treaba asta, poți fi primele deci prioritare în luna februarie. Am, sau în luna de noare. dar acum se vor repartiza aceste funcții până păi în de alta ce se repartizează reparteze? De ce să se repartizeze? Ele pot rămâne în statutul actual. Așa. În statutul actual, conservate... Părul mai adoptat legea de în vigoare. Deci, această lege privind la reforma Procuraturii, care nu poate fi definită, definitivată, per modificare în Constituție, dar oricum poate să o să un pic să, să dea mai multă independență procurorilor, pe baza poate fi făcută. Și în numirea procurorului și de mitre, mai multe chestii sunt acolo. Ce ne Cu 52 de mandate, modifici tot ce trebuie acolo. CNA. Și de două ori mandate modifici. Modul de numire, de selectare, de reorganizare. Eu aș reorganiza CNA-ul și CNI-ul și uh, aș crea o subdiviziune separată, un fel de FBI și n-aș avea atâtea instituții. Una ineficientă, cum este CNI-ul, absolut ineficientă. Treaba asta trebuie să o ocupi CNA-ul în genere. Uh, și și uh, adică să prin organizare se rezolvă mai multe probleme. Foarte multe probleme se, se rezolvă prin reoorganizare. Îi dăm la Ministerul de Interne. nu treabă treaba poliție. Bun. Asta este. Îi subordonăm Ministerul de Interne și... Nu, și, și bun. Atunci e, e, Ministerul de Interne e, trebuie depolitizat Sau îi lăsăm așa, dar facem modificările respective ca aceste subdiviziuni Bun, să fie... Conduse de străini De reprezentația societății civile Aleși de societatea civilă Ca și ce ul Și așa mai departe, și mai departe Adică ar putea să, să se găsească foarte multe formule, foarte, multe exact. formule. Pro Problema însă nu e asta Nu e formula Problema este cât de Matur privesc aceste lucruri figuranții principali din viitoarea coaliție. Matur înseamnă cât de... cât de responsabil, cât de în numele Republicii Moldova. Cât de conștienti sunt că ar putea pierde puterea dacă nu fac anumite nu, nu e lucruri. E de putere, că bon asta e ridicol în cazul Republicii Moldove. De exemplu, nu vorbin... pierde puterea, el nu pierde nimic, el nu-și pierde banii. Dar nu vorbesc mai de el. Cât de responsabil și că de în numele poporului și a Republicii Moldova Deci își vor Cheltui eforturile Dacă vor încerca Și în continuare Să țină Să șantajeze statul Republica Moldova Să ține acaparat Statul Republica Moldova Prin acapararea o caracatiță Personificată a instituțiilor Statului atunci treaba nu mai merge atunci treaba nu mai merge și uh, practic nu mai mai salvează nimic la următoarele alegeri care puteau fi fie și anticipate trebuie să meargă foarte categoric foarte deschis uh, spre uh, și să informeze foarte clar și să foarte clar ce a în acest acord și ce ce doresc să, să facă dacă cumva poate gâdele prin burtă și-au cheltuit mulți bani, dar cumva poate le trăsnești pe cap că, e, eh, lasă că merge și mai departe. Nu mai merge. Uh, și nimeni dintre acești lideri uh, nu va avea hai să spunem așa, nu, șantajăm, nu va avea siguranța că până la urmă va veni cineva care să facă ordine. Eu nu mă refer la uh, uh, acum zimește uh, uh, Irresponsabilă să diusate. A apărut un ședis niște țip plămăscu, parcă, eu, al mare, știi, cu scaunul. E, cum spuneam. Nu vorbesc de tip de ăștia să vină să ne facă ordine în țară. ăștia, în genere, trebuie arestați. De mult trebuie, Ca și Dodon, de exemplu, pentru uh, chemare la uh, secesiune teritoriale prin federalizare, fără uh, niciun motiv și așa mai departe. ăștia. În Rusia de mult dodon și de la închisoare. Și tot și de la închisoare în Rusia. Pentru uh, atac la persoană, pentru multe. Pentru multe. Ia vedeți ce au făcut dumneavoastră. Acum a adoptat o lege, nici organizațiile non-guvernamentale nu îi permit să fie niște observatori, le numesc agenți străini. Păi, organizați non-guvernamentale, non -guvernamentale, ștept copii, finanțați dintr-un fond din, uh, uh, din uh, Olanda, sunt numiți agenți străini, și nu pot participa la monitorizarea alegerilor, la, la discuția candidatului și mai departe. Te de la noi, Dodon, direct, finanțat, direct, susținut, celălalt, cum se am usat, direct, finanțat, direct, susținut. Deci, nici vân trece nici trece. Al treilea punct. Consolidarea statului Republica Moldova și consolidarea statului de drept. Și aplicarea foarte categorică și drastică a legilor. Noi nu vom salva această Republică Moldova. Da? Nu vom salva, n are nicio șansă. Dacă statul Republica Moldova nu va fi consolidat. Și dacă nu, nu, vor, fi, și nu vor simți toți puterea legii. Dar legea să fie una pentru toți și una echitabilă și corectă. Asta este da, Acum, cât, cât privești, Consolidare a... e un termen general păi, Și mult folosit Nu este un termen general Există o teorie întreagă a, a, păi, a, a și O statului. teorie întreagă și înseamnă uh, Ceva general Vreau U omul să simte că Oricine atentează la uh, acest stat Este pedepsit nu peste o lună, nu peste 40 de ani Nu se uită cum e el, ce, ce, ce reprezintă Ce nu reprezintă și mai departe Și chemat, în mod echitabil sunt pedepsiți toți cei care încalcă legea ch Chemat și Și, și, și, a, a, și a închetat Deci de, care este disperarea? eu am vorbit cu foarte multe oameni Care nu a ieșit la vot Deci Oamenii nu au încredere, nu în partide În stat Pentru că oamenii au fost un pic poate multe au fost Deci derutate Și a dus la o, la o stare așa de un fel de pesimism, uh, deci profund. Eu văzut că. Uh, Cum poate organiza Referendum când vrea? Eu văzut că uh, persoane de rang înalt din Republica Moldova nu pot merge, nici deputați nu pot merge în, în, în, în, la terasul, iar ăștia din teraspul, că trăiesc în Moldova și fac business și uh, merge și cu uh, șerciuc și beau la restaurant, în centru Cineul și neul și nu-i faci nimeni nimic. nimic. Uh, eu văzut că. Uh, uh, deci, eh, moldovenii sunt, sec, sunt eh, discriminați. Eh, ei au văzut că eh, deci, eh, corupția a rămas în floare. Ei au văzut că... deci eh, eh, se cecnesc zile cu chestii de văzut că dreptatea este la fundul mării. Au văzut că statul nu intervine pentru ca să-i să ajute. Unii se adresează omul simplu, alegătorul, la asistentul social, care îl trimite cât mai departe, scuzați de expresie. A, -de -am cânt. La primar, şi, de bate, și încălbate, scaun în cap. Deci, astea sunt reprezentanții statului. Partidele trebuie să-și pună ca și obiectiv consolidarea statului Republica Moldova. Au șansa de a da exemplu de sus și a ajunge să, să implementeze acest, acest obiectiv la vară, la lege locale. Acolo să, să, să, să, să, să asigure, deci un sistem electiv, dar care îți fie alegere, nu foaie verde. Vom vedea cum vor fi administrate și finanțele publice locale după intrarea în vigoare a legii cu aceeași denumire. Pentru că unii primari zic că bine, aleșii locali, nu sunt tocmai pregătiți să gestioneze fondurile locale pentru că dacă intra anul trecut în vigoare a lege, poate acum se mai descurcau, se mai orientau cumva. Vitor, ale primarii au primit în acești ani toți foarte mulți bani. Unii și nu i-au valorificat. Că, cât cât de... privește legea la finanții publice locale, totul trebuie pregătit. este una să dorim și alta să asigurăm. Această lege trebuie privită prin contextul strategi... deci acestei, acestui plan de guvernare. Să meargă în paralel. Eu am scris odată un editorial. 830 de primării Prim-ministru, minister, trebuie să știe în față pe toți cetățenii Republicii Moldova deja. Nu sunt atât de mulți. E trebuie să știi ce există, care să lucruri în fiecare sat, în fiecare primărie. Și să creeze baza fiscală prin investiții în infrastructură, nu numai infrastructură, acum e perioada infrastructurii, prin investiții în dezvoltarea economică a acestor localități. Nu poți să promovezi această politică a finanțelor publice locale. Pentru că nu va darod. La Telenești, unde nu există nicio fabrică, de unde vor cum la bani? La căinal, de unde vor la bani? Din pod? Deci la fel vor reveni la dotații din, din partea statului. De aceea trebuie să-mi în paralel. Am luat, am văzut. Iată harta Republicii. Moldova, iată localitățile. Iată ce spun primarii. Iată, acum, mai ales treaba asta poate făcută prin uh, uh, uh, legea privind regionalizarea. Și chestii, da. aceste legi. Deci există deja mecanismele sau se fac deja, se implementează anumite proiecte. Acum trebuie de pedalat pe fondurile europene, pe folosirea fondurilor europene pentru a investi în infrastructura economică deja. Și atunci când ai 3-4 agenți puternici economici în sat, îi spui pupii măi, Dacă nu ai numai un bar, și acela nu de, nu de, uh, de venit, bani de casă, da. pe, care-i problema? Domnule Gerasim, avem puțin 3 minute până la fix. Am zis să vă întreb ce credeți despre următorul fapt. Cine și-asumă să fie în fruntea guvernului de astă dată? Am mai vorbit despre algoritmul politic în privința rezultatelor alegerilor, că cel mai mult are șanse să își ia guvernul, partidul cu cele mai multe voturi. Cum credeți că va fi de astăzi? Eu da, cred că da. trebuie să existe o continuitate. Nu au când. Nu au obținut 85% de mandate. Deja toate șmecheririle lor le-am văzut. Toate principiile, vădurile și mai lumea le cunoaște și lumea a taxat la alegeri. Le-a taxat serios. Nu au când. Au ministeriile. Au continuitate. Au proiecte. Au programe. <coughs> Aceste ministerii, acești miniștri au negociat acolo de asociere pe de Știu datoria. Mai schimbă pe cei care nu și merge mai departe. Mai departe trebuie de curățat și de fortificat agențiile Vitale. Agenția privind secur securitatea alimentelor, agențiile de control pentru a asigura o calitate și un control asupra produselor Republicii Moldova. Pentru că nu vom penetra piața europeană cu o astfel de atitudine. Și mai departe, trebuie de uh, in, in, in răspunderea penală pentru funcționarii publici, în genere, pentru că ei compromit statul atunci când nu sunt receptivi la doleanțele cetățeanului. Ei compromit statul atunci când eliberează uh, deci, documente false, uh, uh, certificate de conformitate false și mai departe. Așa trebuie să mănânce închisoare. Aștea, în Rusia mănâncă închisoare. Și aici ar trebui să mănânci și aici închisoare. Și nu mai Rusia. Peste tot mănâncă închisoare oamenii. În România mănâncă închisoare. Da, uitați cum iau. Pentru că aici ne, ne ardem. La agenții. Unul fură pădurile în continuare, unul eliberează certificate e, false pentru miere și ne întorc vagoane trei și pierdem, pierdem piața, altul face așa, altul face așa, așa cu protecția consumatorului nu, nu fac nimic, astea cu e, e, lupta împotriva monopolului, monopolului nu fac nimic, în modul, mai există monopolul bine mersi! Și mai mai spate. Deci, trebuie consolidați cu oameni sănătoși și foarte responsabili, foarte răi, duri, categoric, patrioți, cu tineri, bine plătiți. Și pușne în, în fruntea acestor, acestor agenții, pentru că agențiile, a, agențiile slăbesc puterea. Ministrii sunt controlați, așa își fac minerile, la agenții. Să supere. Da, ne oprim aici și invit și pe ascultătorii noștri, mulțumindu-le totodată pentru faptul că ne ascultă. Invit să participe și la 20-30 de minute, să revină cu opinia. Vezi, te mă azi. Da. Aveți mai liberă. Arcadie Gerasim s-a aflat în emisiune, vă mulțumesc domnule Gerasim ne întâlnim și săptămâna în viitoare într-o nouă ediție a punctelor de reflecție rămâneți aproape pentru la orei 10 după, ne reîntâlnim în actualitate puncte de reflecție